Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Ashrafil Anbiya'i wal Mursaleen Nabina Muhammedin wa ala Alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum Bi ihsanin ila yawmi ddini Thumma amma ba'd Doi sta sva kaza pripada na gospodaru Allah subhanahu wa ta'ala Storytelu zemlili nabisa Salavat Salavat mir i selam na Allahu Allahog poslanika onoga koga je Allah poslao kao milost sjetovima na njegovu porodcu časne ashave i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana meni više i dosadilo da se kritički osvrćem na ove uvode našeg vrata Davuda tako da ćemo ovaj put ostaviti onako kako je rekao iako je izrekao sigurno mnogo toga što nije trebao da govori. Vjerujem da ste vidjeli i čuli da se večera zružimo sa temom koju smo naslovili dali si zahvalan čovječe. To je jedna tema koja po mom nekom skromnom mišljenju trebala bi da zauzima visoko mjesto kod svakog insana. Prać moje i ciljne sestre, mi muslimani vjerujemo i trebali bi da znamo i trebamo neprestano da se napominjimo činjenici da je Allah Đelešanu nas, ljude, stvorio na zemlji sa ciljem a taj cilj nam je pojašnjen u suri Edharijat gdje kaže Allah libudun, lude i djine nisam stvorio niti s jednim drugim ciljem osim da me obožavaju. Pa i naša primarna zadača na Dunjaluku da uskladimo svoj život shodno onome što od nas straži naš gospodar Allah Čelešanuhu, čineći njemu ibadete i pokoravajući se njemu onome što je naredio, ostavljajući ono što je on zabranio. Ako pogledamo u vrste ibadeta kojima čovjek može obožavati svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, vidjet da postoje tri vrste ibadita. Imamo ibadete koji su tjelesnog karaktera kao što je namaz, gdje čovjek svojim tijelom učestvuje u nekom ibadetu. Imamo materijalne ibadete kao što je obavljanje hađa, iako u hađu imamo i tjelesni dio, ali čovjek bez novca ne može obaviti hađu ili udjeljivanje sadake je materijalni ibadet. I treća vrsta ibadeta jeste, najteža vrsta ibadeta, a to su srčani ibadeti. Ibadeti čije mjesto je u srcu. Pa je bitnost ovih ibadeta mnogo veća nego bitnost ibadeta vanštini. Pa ćemo vidjeti da se za, za srce, kako u pozitivnom tako i negativnom smislu, vezuju mnoge, mnoge stvari. U srcu je iman. U srcu je strah od Allaha. Boži poslaniji kaže et takva ha huna. Ovdje je bogobojaznost pa je pokazao u svoje grudi, u svoje srce. Osnovac na Allaha je ovdje. Zahvala Allahu je ovdje. A isto tako nevjerstvo i licemjerstvo i oholost I mnoge druge negativne osobine kao što je zavist, nalazi se isto tako u ljudskom srcu. I nije, bez razloga Allaho poslani kazao, doista u ljudskom tijelu. Ima jedan organ. Ako taj organ bude dobar i bude valjao, valja cijelo tijelo. A ako taj organ ne bude valjao, neće valjati cijelo tijelo. Šta je rekao? Je to jezik? izulto oči, izulto uši ela <muchanil> wa hiya al-qalb do istata grudva kako je božji poslanik opisuje u tom hadisu i taj komad mesa je ljudsko srce u radošnom hadisu Allah poslanici kaže inna Allaha la yanzuru ila suvarikum Allah ne gleda u vaše izglede u smislu Kako te Allah stvorio ti to? Nisi mogao utjecati na to. Ali, kaže, gleda u vaša srca i u vaša dijela. Pa, braću moja draga i cidne sestre, mi se večera družimo i učimo o jednom srčanom ibadetu. Srčani ibadeti su bitniji, mnogo bitniji od ibadeta vanštine, Taj ibadet se zove, zahvala Allahu Đelešanhu. Velik broj ljudi, nas, bošnjaka, a u cijelom svijetu, ima pogrešnu viziju šta je to zahvala. Pa ćemo vidjeti da velik broj ljudi ne zna propis zahvali. Drugo, velik broj ljudi smatra da je zahvala samo na jeziku, a i ta jezik, nije popratio ono što se nalazi u ljudskom srcu. Pa ćete vidjeti da možda čovjek proživi 30 ili 40 godina i sva njegova zahvala Allahu je oni 33 puta što rekni nakon namaza Elhamdulillah, ne razmišljajući onako rafalno ispuca Elhamdulillah, Elhamdulillah, Elhamdulillah, Elhamdulillah, da ne zna šta je rekao, a možda jednom da rekne istinski i srca bilo bi mu bolji. Kažu islamski učenjaci, Definicija zahvali jeste da je to viđenje tragova Allahovi blagodati na insanu putem njegovog srca kroz ubjeđenje i putem njegovog jezika kroz izgovor i putem njegovih ekstremiteta kroz pokornost Allahu. Pa nam definicija pojašnjava da se Zahvala Allahu sačinjava Iz tri veoma bitna temelja Prva stvar Iz ubjeđenja u srcu Braćo moje draga i cijine sestre Koliko smo puta čuli ljude Kada nešto osvoje Kupe e, Završe, urade Kaže to sam ja uradio sa svojih deset prstiju O bravo A mi ostali koji imamo deset prstiju Šta je s nama Mi imamo devet, ti deset pa ti si bolji Wona bikum min ni'ametin fe mina Allah, kaže Allah Đelšanu Nijednu blagodat koju imate, vi nemate osim što vam je Allah podariu Pa moramo biti duboko ubjeđeni u svome srcu da sve što imamo je od Allaha To je najbitniji moment u našem srcu, da sve što imamo a danas ćemo navoditi mnoge stvari, sve je od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to moramo biti duboko ubijeđeni u srcu. Ej, kaže, ja sam inteligentan, ja sam učio, ja se trudim pa sam uspio. Da, treba se truditi, treba učiti, ali je uspjeh od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je prvi sastavni dio zahvali. Druga stvar, zahvala jezikom da čovjek istinski sjedni, kod kući uzme Šalicu kafe i da razmišljajući o svemu što mu je Allah dao Da i srca kaže Alhamdulillah gospodaru u hvala Pogledajte našu braću u Siriji Pogledajte našu braću u Iraku Pogledajte braću našu u Palestini Tako mi Allaha ljudi umiru od gladi A mi pogledajte kako uživamo Sjedimo u ovako divnoj sali Nema granata, nema rata, imamo hrane na izvoz, odjeće, obuće, auta, mobiteli. Pa znači da jezikom zahvalimo Allahu, ali da ta zahvala dođe iz srca. Da kažemo gospodaru tebi hvala koliko je insana koji su bolji od mene, ali si im ti određene nijamete uskratio, a meni si i dao. I na kraju... Zahvala Allahu se manifestuje organima, ostalim, tako što će se te blagodati koristiti na halal način. Zamislite da vi danas imate nekog prosca na ulici i kaže: "Možete li mi dati marku da kupim hljeb?" Pa mu vi dadnete marku i onda vidite on ode na ulicu tamo i kupi zato duhan ili alkohol. Kako bi se se vi osjećali prevarenim? Allah Đelešanu nije potreban naših ibadita, ali nam Allah dao oči. Na koliko mjesta u Kur'anu Allah Đelešanu kaže, on vam je dao oči, on vam je dao sluh, on vam je dao jezik, on vam je dao srce, on vam je dao razum. I kako mi onda taj razum koristimo? Na duhanu piše, duhan ubija i Allah ti dao razum da to pročitaš. A kaže, ubija sve osim mene, ja jedini mogu. Kako je Hadji Mujo, 90 godina mogu i ja. Pa znači svoj razum, ljudi se drogiraju, ljudi alkohol konzumiraju, ljudi bacaju novac u kladionicama. Zbog čega? Zato što tako mi Allaha ne želi da razmišlja svojim razumom. A Allah je obdario razumom. Allah im dao oči, šta svojim očima gledamo? Allah im dao uši, šta slušamo svojim ušima? Da li idemo na koncert, ekspres i neke druge ili idemo neđe drugu Ili slušamo nešto što ne treba? Pa znači, to su Allahove blagodati za koje ćemo stroge račune polagati. Pa se zahvala Allahu manifestuje na način što ćemo blagodati sve koje imamo koristiti na halal i ispravan način. Velik broj ljudi možda da noćas napravi u anketu i da upitamo, dobro, ta zahvala Allahu, gdje je njeno mjesto u islamu, kaže šeh jedan sa vremeni, Muhammed Salih al-Muneđid kaže Inne šukra min auđe bil A to je potvrdio i šihul islam i mnogi drugi učenjaci Kaže doista je zahvala Allahu na ni'metima Jedan od najvećih vađiba u islamu Ja rab Jedan od najvećih vađiba je da budemo zahvalni Allahu šanu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Waškuru lillahi in kuntum ijahu ta'budun Allahu zahvaljujte ako istinski njega obožajte. Pa je Allah napravio uzročno posljedničnu vezu između obožavanja Allaha i zahvali. Allahu zahvaljujte ako njega obožajte. U drugom ajetu kaže uzvišen Allah subhanu wa ta'ala govoreći o insanu, inna he de inahu se bile, ima šakiran wa ima kefura, mi smo insana stvorili i dali mu dva puta, samo dva, nema trećeg, ili da bude zahvalan, ili da bude nezahvalan. Pa mi dosta puta glumim ono, lapo, lapo, nisam tam, nisam vam, tako u nas dosta puta ono munafički život. Pa nisam jakaj zahvalan, ali nisam i nezahvalan. Nema to, to je filozofija, grčka. Ili si zahvalan, ili si nezahvalan. Allah Jehošanu kaže, inahede inahusebile, ima šakiran, o ima kefura, mi smo mu dali dva puta, ili je zahvalan, ili je nezahvalan. Pa svako od nas neka sebi postavi pitanje po pa one tri kategorije. Da li u srcu sam ubijeđen da sve što imam je od Allaha? Da li to jezikom govorim i da li koristim Allahove blagodati kako treba. Pa odaberimo kojim putem mi idemo. Braću moje drage i ciljine sestre, mnogo je Allahu i blagodati prema nama. Kaže Allah Čelešanu, wa تَعُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Vi ako budete prebrojavali Allahove nijamete, ne možete i prebrojati. I tako mi je Allah kada bi počeli. Kada bi počeli naučno, bez ovoga oči, uši, uzmite samo ljudsko tijelo. Koliko je, koliko je dokaza, kaže Allah Žešanu, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَنْفَلَا تُبْسِرُونَ I u vama samima mi dajemo, ajete, zašto to ne vidite Počnite od glavi, od mozga, od očiju, počnite od trepavica, od usana, od zuba, od ušiju, od vrata, od kičme. To su ajeti, ja ne mogu da vjerujem da ima insan, da studira medicinu i ne vjeruju Allaha. Uofi enfusikum efe la tub Pa nam Allah dao toliko njamita, pogledajte zrak, pogledajte sunce, da se sunce samo malo približi ili da se samo malo odalji. I tako dalje, toliko nijameta, toliko blagodati. Ali mi govorimo večeras prvenstveno o jednoj blagodati, a mislimo na islam, na iman, na uputu, braćo moja draga. Zapamtite večeras jednu stvar i volio bi tako mi Allaha, ako išta naučite i ako išta zapamtite, ovo zapamtite. Nema veće i blagodati od islama i od uputih. To je nešto što možeš dobiti samo od Allaha Đelešanu direktno. Direkt. Allahu poslanik je bio najdraži rob svome gospodaru. Najdraži rob. Njegov Amidžan, koji me puno valjao u životu, puno, još mu Amidžan, umirje na smrtnoj postavljeni hadisu Buhari, kaže mu Allahu poslanik Amidžan, reci samo la ilaha ilaha, samo reci. To su riječi zbog koji ću se ja kod Allaha za tebe zauzimati na sudnjem danu pa rekao, pa umro kao nevjernik, kaže Allahu poslanik, bit u džehennemu do članaka, od toga će mu ključati mozak. Pa Allahu poslanik, inneke la tehdi men ahbebt, volakin Allah jehdi men ješa, ti Allahu poslanit ne možeš uputiti koga hoćeš, Allahu pućuje, ja rab, kako smo nezahvalni, tako mi Allah je sve višnik. Allah mi svevišnik, živio sam u arabskom svijetu i Arapi u mnogim pitanjima su nas promašili, Ali, braćo moja draga, vidio sam svojim očima ljude u Mekih i Medini koji ne kranjaju namaz. Ali je nas, Allah u ovoj dalekoj Tuzli i u dalekoj Bosni, počastio imanom. Njemu padamo na seđnu, ali kako se mi odnosimo prema tom imanu i prema toj blagodati? Da li ga čuvamo? Braćo moja draga, Kao što vidimo na utakmici, imaju crveni kartoni, napraviš prekršaj, izbacuju te, tvoj će tim zbog toga možda izgubit, ali prekršaj. U islamu imaju crveni kartoni. To što se neko rodio muslima ne znači da će uđenet, a ja bi volio da svi uđemo uđenet. Islamski učenjaci su napisali velika dijela, dijela koja izvode insana, izvjeri i mi tako lagahno pristupamo tim dijelima. Braću moja draga i cilni sestri, šta ako izgubimo iman? Znali neko prodavnicu gdje se iman može ponovo kupiti? A Allah te na tolikoj udaljenosti počastio da se rodiš od mami Hasni i od oca Muji, da si musliman od rođenja. Taj, taj islam trebao bi da bude kod dijamant u našim rukama. A nerijetko se tako mi Allah odnosimo prema njemu kao mačeha prema djetetu. Odnosi se se prema njemu kao da imamo komad uglja. Pa nam prlja ruke, daj baci. Stid me kaza da sam musliman. Stid me kaza da se ne rukujem. Stid me kaza da ne idem na ekskurziju. Stid me kaza da ne idem na koncert. Stid me kaza da postim. Stid me kaza da nosim ahramu. Ja rab, ja rab da imaš diamant. Hvalio bi se cijeloj planeti i kažeš ja imam diamant. A imaš islam, tako mi Allaha, svi diamanti planeti da se skupe ne vrijedi 0,01% od islama. Pa braću moja draga i cijine i sestre, moramo paziti na taj islam, moramo paziti na taj iman. To je tako mi Allaha najveća blagodat, najveći nimet koji smo mogli dobiti od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I blago se onima koji osjete slast imana. Kaže Ibnu Tajmije, rahmetullahi alaihi, šta mogu moji neprijetelji meni. Ibnu Qajim prenosi u jednu od svojih knjiga ovu izreku od Ibnu Tajmije. Kaže, šta mogu moji neprijetelji meni. Ako me zatvori u, u, u zatvor, kaže, to je meni osamljivanje sa Allahom. Čak je znao kazati, kaže, ne mogu se zahvaliti ovima koji su me zatvrli u zatvor... Ne mogu im se zahvaliti kako mi je lijepo da se osamim sa svojim gospodarom. Ako me kažu ubiju, kažem mu te i nije, ako me zatvore, ja ću se osamiti sa Allahom. Ako me ubiju, pa ja sam šehid. Ako me protjeraju, pa kaže prije nisam imao vremena da putujem po lavu i zemlji turizam, ho ja u turizam, ja rab. Pogledajte šta znači iman u grudima. Ali kada iman uđe I zavlada jednim srcem. <clears throat> Raču moja draga, najveća korist tog našeg imana da pokušamo dokučiti veličinu te Allahove blagodati prvo na Dunjaluku ćemo biti sretni. Jer insan koji zna zašto je stvoren, zna vrijednost Dunjaluka, zna vrijednost Ahireta, zna vrijednost imana. Taj čovjek ide kroz tunel, ali vidi svjetlost. Ta svjetlost se zove Ahiret. Zašto u Švedskoj i po cijeloj Evropi ljudi vrše samoubistva, a prebogati, milioneri zato što trče maraton, ali ne vide cilj? Oni ne znaju zašto živi, pa kada insan ima u svojim grudima, to je najveće zadovoljstvo na planeti. Bez obzira najsiromašniji, on zna, čeka ga Ahiret. Boži poslaniji kaže, dovešće čovjeka na Ahiretu, koji je bio najviše iskušan, ali je zaradio džennet. Iskušan! ali zaradi u džennet, pa će ga uvesti u džennet izvesti iz dženneta, samo ga uveli kažu Allahov robe jesi li ikada imao ikakvo iskušenje kaže nikad gospodar a dovešće drugog insana koji je bio najbogati na planeti ali ne vjevnik, nema imana pa će ga uvesti u džehennem i izvesti pa će mu kazat Allahov robe jesi li ikada, a živio 60 godina u blagodatima, jesi li ikada isto lijepo doživio Kaže, nikad gospodar. Samo što je ušao u džehennem. Pa, braću moja draga i ciljni sestre, mi imamo ključ dženneta. Samo je pitanje šta ćemo s tim ključem raditi. Zamislite da vam danas neko bukvalno dadne i kaže, ovaj ključ je ključ dženneta. Šta bi mi radi sa tim ključem? Bili da li djeci? Evo djecu, igrajte se, pa umrak mi ga doneste. Ama jok, stavio bi ga u osamnes neki tamo sefova da se ne bi slučajno izgubio. Ni imamo taj ključ, la ilaha illallah, kaže Allahu poslanik, la jedhulul džennete ila nefsul mu'mine, neće u džennet uči niko osim mu'mina i vjernika. Inne dine, inda Allahi, el islam, kod Allaha jedina prihvatljiva vjera nas odnjem danu je islam. Pa mi imamo nešto krupno, kako na dunjalu ku nas čini sretnim i zadovoljnim. Vjerujemo u kader. Šta god da nas zadesi, ako je dobro, kažemo alhamdulillah. Ako je nešto teško, saburamo pa ćemo biti zbog toga nagrađeni. Pa zato obraćujemo, drage i ciljne i sestre, znači imamo nešto veliko, imamo nešto krupno. Mi u praktičnom to životu možemo osjetiti naš iman ne može stajati na jednom nivou. On ide u ili spušta se. To jest, raste, jača ili opada i slabi. Najviše što jača, ko onim video igricama kad imate one životne pojene, jesu i badeti. A najviše što ga slabi, to životne te pojene, jesu grijesi. Zapamte večeras, najviše šta jača ljudski iman, jeste pokornost. Najviše što ga umanjuje, jesu grijesi. Jeste videli kada uradite neki sevap? Pomogli ste nekomi, dali ste sadaku, ovo... Kako osjetite osjetite širinu u grudima, pomisliš da si popio šestet bulova da letiš i da imaš krila. A kada uradiš grijeh, kako se osjećaš? Osim ako su ti svi senzori pregorili. Onaj koji nema senzora, šta god da radi, ne vidi ništa. Ali insan koji ima samo jedan senzor, koji se zove imanu Allaha, uradi grijeh. Muči ga. Čovjek nervozan, teškomu, krivomu. Zašto? Oslabio iman. Pa bracio mo draga i cini sestre, moramo paziti na svoj iman. Kaže Allahu postanik: Innel imane la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thaub. Fas'al Allahu an yujaddida al-iman fi qulubikum. Do istavash iman, on se iznosa, on se isperi, on se istroši, kao što se istroši vaša odjeća. Molite Allaha da obnovi i vaš iman. Pa naš iman je izložen danas Reklame, časopisi, internet, filmovi, serije, koride. Sve to ostavlja traga na ljudski iman. Pa insan treba da pazi na svoj iman zbog onoga malo prije što smo govorili zato što je tu ključ dženeta i ne daj Bože da ga izgubimo. Pogledajte samo nekoliko pokazatelja slabosti našeg imana. Prva stvar, iman je, braću moja draga, neprestana svijest Allahovog nadzora. Pogledajte nas kako lahko činimo grijehe. To je najveći pokazatelj slabosti našeg imana. Ja sam to navodio primjer i navešću večeras ponovo ovdje. Zamisli jedan dan da ti dođe neko i kaže pored tebe će cijeli dan sjediti neki uglednik tvoga naroda, Efendija. Dal bi taj dan rekao Efendija, znaš šta je sjedi? Sam da seriju prigledam pa ćemo nastaviti, ali ti. Pa Efendija, svaki ljudi ti te televiziju pokljuo bi ga čebadima, rekao bi ovo znam ovdje dušeci. Zašto? Pa da je Fendija ne zna da ti gledaš kao sirije. Okej, okay, to je dobro da ne gledaš pred njim. Ali gdje je naša svijest da nas Allah vidi neprestano? Pa je naš iman toliko oslabio da se Allaha ne stidimo. Melije kako i zapisuju ne stidimo. Ali stidimo se nekog od naroda više nego što se stidimo Allaha Đelešanu. Pa je pokazatelj slabosti našeg imana to što veoma lahko padamo u grijehe. Isto tako Od pokazatelja slabosti našeg imana jeste tjeskoba, nezadovoljstvo. Ja rab, ja rab. Pogledajte život Božijeg poslanika, o tome ćemo na kraju dersa govoriti. Ali kako je skromno živio. Dođe u kuću i Aisha pretraži cijelu kuću i nema ništa. U jednom rivajetu, kaže, našla samo jednu datulu. Koliko puta je znao doći poslanik u kuću, kaže, Aisha ima lišta, jest. Kaže, nema ništa. Kaže, ja ću onda danas postiti. Allah oposlanik je od muki, od bolova vezuo kamen na stomak, da kamen pritisne želudac, pa želudac misli da je nešto pojeo, a nije ništa već ga kamim pritisnuo. A pogledajte nas danas, ima li neko da nema deset košulja u svom ormaru? Ima li da nema petere hlače, da nema deset cipela, da nema tri mobitela, da nema auto, da nema krov nad glavom? I opet kad ljude upitaš kako živiš, Kad zadnji put čuli, neko kaže, elhamdulillah, teško, ne može pokradoši ovo, ono, nezadovoljni. Zato što živimo za Dunjaluk, mi njega nismo svatili kao prevozno sredstvo za ahiret, mi hoćemo tu vječno da ostanimo. Pa je to pokazati slabosti našeg imana. Isto tako, ljudi nam citiraju Kur'an, na hudbama, na predavanjima, u knjigama, reka uzvišeni Allah, Ako ne ostavite kamatu, eto vam onda rata od uzvišenog Allaha U Surijel al Bekara, ja rab Zamislite da ti kaže neko, uvaženi brate, hoćeš kamatni kredi da digniš, oki. Okay. Potpiši, ali sada ti im da će ratovati protiv najslabije državi na svijetu Najslabija, eto koja je najnejača Kako ću ratovati protiv državi? A, A mogu ratovati protiv Allaha? Kaže Allah Želšanu, a ako ne ostavite kamatu, eto vam rata od Allaha i njegovog poslanika. A mi tako potpisujemo kamatne kredite, znači da bi promijenuli auto, da bi kupili mobitel, da bi kupili laptop, mi idemo u kamatni kredit. Šta je tu? Pokazatelj slabosti naših imana. Isto tako, izbjegavanje čestitih i moralnih osoba. Imate ljudi, kada vidi moralni česte osobe, oni kao riba na suhum, on se počne tušiti. Ne može ni, ha, ne može pred njima psovat, ne može ovu, ne može vulgarno prići, ne može lagat, ne može petljat i on bješi od njih. To ti odmah pokazatelj slabosti imana. Pa prekomjerno trčanje za Dunjalukom. Ja nisam pao sa Turabijevim ninja Kornjećima s Marsa, ja sam iz Bosni. Treba radi, treba zaradit, ali ne nikako na uštrbi slama. Kada se čuje ezan, sve se ostavlja, ide se klanjat. Ali smo mi dali dunjaluku koji kod Allaha ne vride kao krilo mušci. Jedne prilike Boži poslanik prolazi i kaže, pored uginule ovce, kaže koliko vrijedi ova ovca kod njenog vlasnika? Pa kaže Allah, da išta vrijedla ne bi je bacio, bacio je. Kaže, kod Allaha Dunjaluk je bezvredniji od ovce kod njenog glasnika. Kaže Allah, je lišan u Kur'anu, a nevjernici kada dođu na sudnji dan, Dali bi cijeli Dunjaluk, cijeli i još jednom da se iskupio da zaba, ali neće moći pa znači kada bi mogao zaradi cijeli dunjalu kako nisi pokoran kod Allaha ti ništa ne znači zato kažem jedno trčanje za dunjalukom, trčati za dunjalkom da, i biti milionir, da i imati auto, da, i imati mobitel, da, i nositi original markirano, da, ali samo da ne kršimo Allahove subhanu wa ta'ala granice, nerijedko nam se dešava da taj iman najbitnija stvar u našem životu nismo svjesni kada ga zapustimo Kada počnemo činiti grijehe, kako tu ostavlja negativnog traga na nas? Braću moja draga, negativne posljedice grijeha. Slabi svijest o Allahu, rekli smo malo prije. Kada bi ti neko danas kazao, trebaš na centru Tuzde i početi prvi dan prositi. Prvi dan, nisi nikad pružio ruku. Kako bi ti bilo? stidme, me, naiče neki rođak, prijatelj, neko iz škole, profesor. Prvi dan teško, drugi dan teško, treći dan teško, četvrti dan ti već imaš folove i golove. Halo, avla te nagradio, daj sadake, gore, dole, tamo, vam. Završeno. Zašto? Umrtvio se u tebi stid. Tako i grijesi. Prvi dan ti teško hodat kroz čaršiju da izbacijaš dum na, dim na uši. Sutra dan ti, kočiro, pored Nargile, ovako, onako, završeno, imam znači tanako lizalom. Isto tako zapečačuju ljudska srca, grijesi. Allahu poslani kaže, kada insan uradi grijeh, na njegovo srce se stavi tačka. Pa ako se pokaje, to se ispolira, srce postane čisto i glatko. Ako se ne pokaje tačka po tačka, njegovo srce postane crno. Kaže Allahu poslani kajlih sallam u vjerodošljom hadisu, kaže, cr, crno srce nakon grijeha je kao prevrnuta čaša. Kel kuz el muđah kao prevrnuta čaša. Sipaj na ovu čašu, sto godina neće kap u nju uč. Tako i ljudsko srce, kada ga grijesi okupiraju, brate, pa zar ne vidiš, pa haram, pa odeš upropas na dunjaluku, pa droga, pa šiša, pa nardila, pa ništa. On, on tu osjeća se ekstra. Zašto? Zato što mu se srce okrenulo. Pa se čuvati grijeha, da nam ne daj Bože ne zapečati ljudska srca. Velik broj ljudi, Nije svjestan činjenci šta uzrokuje činjenje griha. Najveći razlog činjenja griha, nepaženja na onu uputu jeste najveće neznanje, a to je neznanje uzvišenog Allaha. Mi malo znamo o svome gospodaru, tako mi Allaha. Mi skoro da nemamo knjige na našem bosanskom jeziku koja govori o našim stvoritelju, o Allahu Đelešanu, o njegovoj veličini on sve vidi, on sve zna on sve čuje da si dole 800 metara sa rudarima u zemlji, Allah te vidi Allah te čuje Allah je arrazao daje na faku, daje na faku životinjama, daje na faku insanima i ljudima pa ne znamo o Allahu Đelešan zato što ne znamo ko je naš gospodar, zato lahko grijeh činimo, zato su govorili u prvim generacijama, nemoj gledati koliki grijeh činiš Već gledaj, kome si nepokoran, nemoj gledati kakav grijeh, čili pa kaže ovo nije veliki grijeh, ovo je mali grijeh, okej, okay, ali kome si nepokoran sa tim grijehom? Nepokoran si Allahu, stvoritelju zemlje i nebesa, kada je Musa alih salatu selam, bježao od faraona, ja rab, samo da razmišljamo o tome. Pa došao do mora, faraon ide i stiže. Kažu ljudi musaovi, mu sa ovi, inale drakun. Eno, i stignići nas, gotovo. Kaže, kella, inne me rabi se jehdin. Ma ja imam gospodara, on će me uputit. Ček će uputit. Ljudi, ispred more, iza. Kaže, pa smo mu naredili udari štapom. Pa jedan udarat štapom, more, more se popolovilo na 12 prolaza. I još ta viši. Allah Đerašanu kaže u Kur'anu pa ih provedi po suhoj zemlji. Mi danas kad bi mogli, kad bi mogli da rasvijepimo more, kakva bi zemlja dole bila? Mbokra! Allah Đerašanu je popolovio more na 12 prolaza i zemlja dole ispod bila suha. Udarce Musa a.s. sa njegovim štapom. Jer nam to ukazuje na nešto, ukazuje na veličinu Allaha. Meleki koji nose arš uzvišenog Allaha Đelešanuhu Jedan od njih, od njegove resice uha Do njegovog ramena je putovanje od sedamstotina godina Djehennem je dubok kada se baci kamen sa vrha Putuje do dna djehennema sedamdeset godina Šta to ukazuje? Ukazuje na veličinu Allaha Đelešanuhu I onda insan dođe i ruči, bukvalno ruči, beuće, nepokoran svome gospodaru. Smijem ja biti javno nepokoran. Tako mi Allah da, na, da naš čovjek pogleda iz kosmosa, sa mjeseca ili malo dalje. Pa zemlja je ovolika, na njoj 6 milijardi molekula. Mi smo molekule. Uzdižemo se nad gospodarom Allahom subhanom wa ta'ala. Zaista je insan čudan. Isto tako, Jedan veliki razlog činjenja grija jeste društvo. Mnogo omladinaca, mnogo omladinki se pokvarilo, otišlo gdje ne treba, onda kada su počeli da se druži sa lošim društvom. Praću moja draga i ciljni sestre, kako ostaviti grijehe, kako jačati iman, kako biti zahvalan? Prva stvar, da spoznamo našeg gospodara da znamo da smo stvoreni zbog ibadeta, da spoznamo njegovu veličinu, da spoznamo kada bi došla cijela planeta, da nam na sudnjem danu, ako nam bude određen u djehennem, ne mogu nam oni podariti džennet i obrnuto. Da ga zato obožajemo, zato što od njega nama ovisi vječnost. Elevi hale kalmeute, walhajate, lijebluakum, ejukum ahsenu amela, on je stvorio život i stvorio je smrt. Da bi vidio kako ćete se ponašati. Mi smo ovdje na ispitu. Svako jutro kad ustanete napišite na svome ogledalu. Ti si na ispitu. Mi smo na ispitu, braćo moje, draga i cijene sestre. Nemojte dozvoliti da pokvarimo budućnost, da pokvarimo Ahiret. Zamislite da vam neko kaže trebate putovati iz Sarajeva do Živinica u autobusu. I ima u autobusu dva prazna mjesta. Jedno je ovdje, a jedno je na autobusa. Na jednom mjestu sjedi lijep, uglađen čovjek sa cvikama, namirisan, čita nešto, a na drugom je neko prljav, smrdljiv, pijan. Kod koga bi vi sjeli? Normalna stvar, osim oni koji nemaju senzora nikakvi, da bi sjeli kod jednog kulturnog čovjeka, ako ništa, neće ništa smrditi. Zamislite, nedaj Bože, a to je samo putovanje od ovda do živinica, pola sata ili sat vremena. A zamislite kada u pitanju vječnost. Tako mi Allaha ljudi se poigravaju sa vječnošću. Za Dunjalučki mali šičar, da budem glavna faca u gradu, da ja budem glavni u školi, da ja budem glavni i to je to. I zbog toga da izgubimo ahiret. Stid nas da budemo pokorni uzvišenom Allahu Subhanahu wa ta'ala. Također, jedan od razloga, i to se vezuje za našu temu, razmišljanje o blagodatima. Zamislite da imate čovjeka nekog koji vam svaki dan, a vi ga ne znate, svaki dan neko od njega donese tebi 100 eura. Svaki dan osvandlo pred vratima koverta 100 eura. Svaki dan. I nakon tri godine, taj čovjek nakon tri godine, svaki dan po 100 eura, kaže, bili mi moga ti ga ne znaš, bili moga otići samo do živinica, kupiti mi vreću kupusa. Bili ti bilo teško? Ma koje Daj da se ja malo njemu revanširam za svo ovo što mi je učinio. Allah Đelešanu je taj koji nam je sve dao. I njemu ništa ne treba od nas, već nama treba naša pokornost. Ali da razmišljamo o veličini blagodati. Ima li neko da bi prodao svoje oči za stotinu hiljada, za milijon, za deset, za milijardu? Zamisli, samo pokušaj da žmiriš samo 15 minuta kad treba da liš izaš iz ovi sali. Kako je onima koji nemaju oči? Kako je onima koji nemaju sluh? Kako je onima koji ne mogu govoriti? Kako je onima abnormalnima koji nemaju razum? A to ti sve imaš od Allaha. Pa razmišljanje o Allahovim blagodatima koji nam je podarju. Kako biti zahvalan, braćo moja draga? Vraćamo se u našoj temi, početku. Zahvalnost Allahu. Allah nam je sve podarju. Prva stvar, da gledamo u ljude koji su ispod nas. Mi imamo jedan veliki problem. Mi uvijek Ne znam, kodan nismo testo testove čitali za, za voženju auta. Uvijek smo u jednosmirnoj. Mi kada je u pitanju Ahiret, mi gledamo dole. Kada je u pitanju Dunjal gledamo gore. Boži i poslaniji kaži, nemojte gledati one poviš vas. Gledajte one ispod vas. Pa umjesto da kažemo, znači, imam ovu, imam ovo, ali pogledaj koliko je ljudi koji umiru od gladi, nemaju auto, nemaju djecu, nemaju krov nad glavom, a ja to sve imam, hala Allahu. Čak Boži poslani kaže, nemojte gledati, zabranjeno. On poviš vas. A šta mi radimo? U pali, serije i u serijama. Jeste ikad videli u serijama da rekao toči gorivo? Nema. U njih su auta sa rezervama od 600 litara. Nikad se ne toči, samo vozaj. Otvori frižider, frižider, pun koši ipak. U nas, e da imeni meni frižidir, da mi je auto, vile, da mi je bazin, da mi je trosjed, da mi je ovo. Braćo moje draga, gledamo oni dole, gledat ono našu braću u Siriji, u Jemenu, u Palestini, u Iraku, kojima svakodnevno granate padaju na glavu. Pa da tako pobudimo kod sebe zahvalnost prema Allahu Đelešanhu. Nažalost, mi kada je u pitanju ahiret, E, pa kaže, ja klanjam Bajram, ima haso, ne klanjam Bajram. A halo, imali onaj koji klanja pet vakata što se u njega ne ugledaš? E, pusti to, ja sam bolji od hase i završena stvar. Ko ne mremo, ja i haso zajedno uđe hennem. I ako haso uđe, ja sam se spasio. Ja sam, kaj je bolji od hase, haso, on ti ni Bajram neklanja klanja, ka ja redovno na Bajram budim. I mi sve obrnuto. Tada se ne gleda u hasu, tada se gleda onoga, a kako hafiz Kur'ana, kako onaj posti, kako ona nosi mahramu, kako ona ide na hađ, kako ona daje zekijat. A, pa kaži, ja sam dao prošle godine dvije marke, nemojte više tražiti ništa dok, dok sam živ životom. Pa znači, braćo moje draga, da gledamo kada u pitanju Dunjaluku ljude koji su ispod nas, kako bismo svatili koliko njameta imamo. Tako mi je Allaha, čitajte statistiku. Hiljede ljudi dnevno umiru što nemaju vode da se napiju. Mi to ne možemo zamisliti kada imamo česmo odvrni koliko hoćeš. A ljudi, ne muslimani u Africi umiru zato što nemaju vode. Jesmo li sada svjesni nijameta? Jesmo li sada svjesni blagodati? Pa da znači i gledamo kada je u pitanju Dunjaluk onaj koji je ispod nas. Isto tako, da budemo braću, moja draga i cijenje sestre svjesni, to što nas je Allah počastio uputom, imanom, islamom, očima i mnogim drugim blagodatima, bićemo ćemo pitanje u onoj suri koju svi znamo. Tog dana, sudnji dan, pitanje ćete biti o blagodatima koje ste imali. Jedne je prilike, Allaho poslanik bio izrazito gladan, pa mu je došao Ebu Bekr, pa mu je došao Omer, kažeš zašto ste došli u vrijeme nije kada dolazi gosti, Kaže, Allaho poslaniće istirali nas glad iskuči. kuće. Najbolji ljudi na planeti, Omer, Ebu Bekr i Boži poslani gladi, nemoj šta jest. Kaže, Boži poslaniće, kajmo otići kod jednog ensarije, on ima dosta imetka, možda nas on nahrani. Pa im je donio vode i donio im datula, pa su sjeli u hlad u arapskom svijetu. Nije bilo tada klini, kada su pojeli datula i napili se vode, kaže, Allaho poslaniće, Ebu Bekr i Omeru, Ebu Bekre. Omere, ove blagodati, ladovina i datule i voda, tako mi Allaha ovo su blagodati za koje će te biti pitan, ja Rab. Ja Rab, pogledajte nas danas, voziš autom, klimatizirano, ako je zima uključi grijanje, ako je toplo uključi klimu. U kući kako je lijepo, koliko odjeće, koliko obuće, auta, mobiteli, laptopi, blagodati na svakom koraku, autobusi, bolnice, sve živo imamo. I opet ljudi nezadovoljni Pa znači braću moje draga i cijene sestre Da budemo svjesni Tako mi je Allaha za sve što ima ćemo, ćemo biti pitan Isto tako Treba da znamo Nerijedko nam se dešava Imamo blagodat pa nam pobjegla blagodat Pa i se sjećamo Najbolji način da svežimo blagodat Jeste zahvalnost Kaže Allah Đeršanu Uole inša kjartum Lezi i den nekom. Vi budete zahvalni, mi ćemo vam blago da ti povećati. Hoćeš da ti se Allahove blago da ti povećaju. A Allah je najbogati. Njegove riznice su nepresušne. Samo zahvaljuje Allah ođe lešanu. Samo budi zahvalan. Allah u poslani kajlih salatu oselam kaže kada bi se svi ljudi na planeti sakupili. Svi ljudi da ti povećaju na faku samo za dirhem, za dinar. Ne mogu. Osim što ti Allah propisao. Ali Allahu zahvaluj, pačeti Allah povećati blagodati. Walein šekertum la zida nkum. Ako vi budete zahvalni, mi ćemo vam povećati blagodati. Zato kada imate blagodat, zdravi ste, imate porodicu, uspješni ste u životu, Allah vam dao iman, Allah vam dao islam, Allah vam dao druge blagodati. Odvojite vremena, odvojite vremena kako te blagodati ne bi pobjegle. Zahvalite Allahu iz dubine srca, svojim jezikom, drugim ljudima slobodno spomenute. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wallahu bi blagodatima kazuj kod nas imate ljudi ima hotele ima benzinske pumpe ima mnogo toga kako živiš a ah, onoma konta iskače mi da budem žirant nema teško ne može se ma god timu dao sadake evo ti marka boga de šuti wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wallahu kazuj jest Imam, Allah mi podarju, radim, trčim, na Allah se oslanjam, išao sam u školu, ulažim, rizikujem, ali imam. I ja, i moja djeca, i moja supruga, i porodca, imamo. Allah nam dao svega. Pa nemojte, braću moja draga, da budemo nezahvalni Allah uđe lešanu. Isto tako moramo biti svjesni, neprestano svjesni činjenci da je najgoriji vid nezahvalnosti Allahu koristiti njamete i blagodati u Haram. Allah ti dadne vid, gdje ga koristiš. Allah ti dadne sluh, je li slušaš slušalcama Kur'an ili muziku. Svako od sebi nek postavi pitanje, gdje koristimo oči, šta jezikom našim govorimo, da li zikrimo, da li učimo Kur'an, da li ljudima pojašnjavamo islam ili muzika, laž, potvara, gibe, nemine i tako dalje. A to su Allahove blagodati. Jedne prilike slušam jednog šeha, govori o blagodati jezika. Pa kaže, bio je na poslu jedan čovjek koji nije mogao govoriti. Nije. Kaže, pa se desio neki događaj na poslu, jednostavno trebalo je nazvati nekoga javiti ito i da dođe i čovjek bi preživio. On je kaže, si Roma, željeći da pomogni. Digao slušalcu počeo da mrmlja kako je on mogao. Ovi ništa nisu spustili slušalicu, ne razumiju šta je rekao. On opet, si Roma, čovjek umiri. Opet pokušao ništa. Čovjek umru. Pogledajte Allahovi blagodati nama prema našim jeziku, što možemo kazati što nam se nalazi u srcu. Pa da taj jezik koristimo na halal i na ispravan način. <gledajte> Za kraj pogledajte samo Allahu poslanika alihi salatu selam i njegov odnos prema blagodatima. A <gledajte> iša radi Allahu ta'ala anha, iako rekli smo, Allahu poslanik znao je doču u svoju kuću, nima ništa. Ništa, znate šta znači ništa? Nima datuli. Zamislite moju kuću sada. Moju kuću da sada neko uzme i sve hrane što ima imaju strese na kamaru. Tako mi Allah, stotinu ljudi se može nahranti. I svako od vas. Koliko ulja, koliko šećera, koliko mesa. Ne može više stati u frižider. Daj škrinju, mala škrinja, daj na vas, prata. Hranu bacamo. Boži poslanik nema datule. Nema datule jedni. Cijelu noć stoji i noge mu oteknu. U dobrovoljnom namazu, nije u farzu, u na fili. A iša, kaže Allahu poslanići, pa tebi je Allahu prostio, zašto toliko klanjaš, je toliko treba klanjati onaj ko ima grijeha. Kaže iša, zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Ja rab, ja rab, gdje smo mi od poslanika, alihi salatu selam. bio gladan, bio žedan, ali bio Allahu subhanu wa ta'ala zahvalan rob zbog islama, zbog imana. Pa tako i mi, braće moja draga, islam i iman i uputa. Imaš rođenog brata, zoveš ga, hajde u džamiju, hajde u džamiju, neće ko da guraš na haubicu. A tebe Allahu učvrstio. Nemoj biti Allahu nezahvalan. Budimo mu zahvalan tako što ćeš mu se pokoriti. Isto tako, Allahoposlanik svoje asabe podučava, kaži muazu, o muaze, tako mi Allah, ja te volim, ali da te podučim jednoj dovi, koju čekaš kada svaki put posle farza. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika O Gospodaru, olakšaj mi, pomozimi da tebe spominjem, olakšaj mi i pomozimi da budem zahvalan i olakšaj mi i pomozimi da činim ibadete na najbolji mogući način. Olačaj mi da budem zahvalan, jer smo da dovili Allahu, gospodaru, učini me zahvalnim, olačaj mi da ti budem zahvalan. A Boži poslanik, najučenijem ashabu, Boži poslanik kaže za Moaz ibnu džebela, on će nasudnjem danu biti ispred uleme onoliko koliko se kamen nože baciti. prvi insan pred ulemom, Moaz ibnu džebela, kaže Moaz, ja te volim, tako mi je Allaha, ali nemoj nikada učiniti posle namaza, da ne prouđiš ovaj zikr. Allahumme a'ini ala zikrike, wa šukrike, wa husni i badetike. Gospodaru, pomozi mi da se tebe sjećam, da tebi zikr činim. Pomozi mi da blagodati tebi, zahvaljujem. I pomozi mi da i činim kako treba. Isto tako, Allah postani poslani kaže, inneli ta'imi šakiri minel eđri, mali sa'imi asabir. Doista onaj, koji jedi ali je zahvalan, ima istu nagradu kao onaj koji posti i strpi se na toj gladi. Subhanallah ila azim. Čovjek posti i gladan, strpio se na tome insan koji jede hranu. Ovo se ne odnosi normalno na Ramazan, u Ramazanu moramo svi posti, ali misli se na dobrovoljni post. Insan kaže koji pojede hranu i zahvali Allahu na toj hrani. Ovaj hadis je verodostojan. On ima nagradu kao onaj koji posti i strpio se na toj gladi. Subhanallah ila azim Kako je velika stvar Biti zahvalan Allahu Za kraj samo u dvije minute Da rezimiramo sve što smo kazali Braćo moje draga Ne smijemo nikada zaboraviti Mi smo stvoreni s jednim ciljem Allah nam je dao Slobodu, volji, možemo izabrati. Kao što smo večeras došli ovdje Mogli smo otići, ne daj Bože, u diskoteku. Allah nas je stvorio da ga obožajemo I dao nam je slobodnu volju Isto tako, mora da znamo da su kod Allaha mnogo bitni srčani i baditi od vanštini, Moramo brinuti o svome imanu, moramo brinuti o svome srcu. Iman se povećava sa pokornošću, a smanjuje se sa grijesima. Isto tako. Moramo biti zahvalni Allahu što nas je na tolikoj udaljenosti sedam hiljada kilometara probrao, počastio nas u ovim vrletima Bosne, dao nam iman kojeg je uskratio, on subhanahu wa ta'ala, znajući zašto, ljudima kod Kiabe u Mekije i Medini. Nemojte Allahu okretati leđa, budite mu zahvalni na tome. Isto tako, čuvajte se grijeha da ne daj Bože Čineći grijehe ne dođemo na nivo da naša srca postanu kao prevrnuta čaša. Isto tako gledajte na one ljude koji su ispod nas da bi Allahu bili zahvalni kada u pitanju Dunjaluk, a kada u pitanju Ahiret gledajte one koji su iznad nas. I znajte, braćo moje draga, da je najveća nezahvalnost Allahu Đelešanu koristiti ono što nam je On dao na način kako je On nezadovoljan, odnosno na način kako nam je On zabranio. Molim Allah Đelešanu da nas učini od onih koji će biti zahvalni. Molim Allah Đelešanu da nas učrsi na putu istini. Molim ga Subhanu wa da pomogli našoj braći muslimanima magdje bili i na kraju Subhaneke Allahume vebi Hamdike.